Tänään on 12. päivä maaliskuuta 2019 ja tämä on musiikkiviikon ensimmäinen jakso. <tos> Hyvää iltaa kaikille striimi.netin kuuntelijoille ja tervetuloa kuuntelemaan. Hyvää iltaa kaikille netin kuuntelijoille ja tervetuloa kuuntelemaan musiikkiviikkoa. Ja avausjaksoa tässä porskutellaan pikkuhiljaa eteenpäin ja otetaanpa panelist tästä linjoille. Ensimmäisenä vaikka kurkistetaan tuonne Kuopion suuntaan eli tervepä terve erkki. Nyt kuuluu. No eipä hei. Kuraa. Joo, täällä ollaan Kuopiossa. Ja niin, tervehdys. Mitä no. minä tässä muuta? Eipä tässä varmaan ihmeempi. Otetaan seuraava panelisti linjalle, eli Lauri. Tervepä terve. Tervepä terve. Tällä hetkellä paikkakunta on Yläjärvi. Yläjärvi. No, kysästäänpä sitten vaikka tuonne Henrikin suuntaan, että mikä on siellä tämän hetken paikkakunta? Ukkilahan se aina, missäpä minä muualla. Mitäpä sitä kotoa lähtemään? Niinpä, varsinkin kun ei ole yhtään rahaa. Sepä se. No, kysästään sitten tuonne Ruotsin suuntaan, että onko Juha siellä linjoilla? Kyllä vain. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa, ja. Ai ai, arvatkaas, arvatkaas mitä? Sitä. Eero on unohtunut kokonaan. <tot> Tämähän lähtee loistavasti taas käyntiin. Otetaan erkin linjaalle tässä. tässä. No. Ellen väärin muista, niin tuossa oli yhteydenotossa, joka joku tämmönen, vika sanoi erroria ainakin täällä päässä. Kyllä, kyllä. Mikä on siellä? <tos> Heipä hei, hopeisen podcastin vastaajaan. Jätän viesti äänimerkin jälkeen. No eipä, eipä, tässä eipä tässä nyt mihinkään podcastin vastaajaan podcastin vastaaja. soitella. Ja nyt, nyt tulee viesti, ja että eipä, eipä tässä, tässä Eero ehdikään. Mennään, Mennään sitten ilman, ilman eroa. Dodi. No, no, otetaanko no, vaikka, no, vaikka no, tässä ensimmäinen niin sanottu, sanottu aihe. aihe Eli aloittaisiko. aloittaisiko Täällä laitetaan samassa järjestyksessä, missä otettiin paneelistit sisään, että kertoisiko vaikka kukin, että hieman omasta musiikki-tyylistään, kun tämä musiikkipodcast kerran on, niin mikä on, niin on musiikkimaku ja muuta vastaavaa? Mm, joo, jos äh, Meikäläinen aloittaa. Äh, sanotaan näin, että juuret on syvällä bluesissa, mutta... Sieltä sitten on kaikkea mahdollista progea ja 60-luvun lopun rokkia ja 70-luvun alun rockia ja tämmöistä äh, tulkuuneltua. Äh, suomalaisista ei kovin paljon oikein muu ole iskenyt kuin saataan Eppu Normaali, Ultra Braa ja Risto. Äh, soittelen kitaraa ja äh, yritän leikkiä jonkinlaista... Musiikinikkaria joka paikan höylää. Joo, siinä aika kattavasti ilmaistuna. Seuraavana, Lauri. No Laurihan hiljeni. Hallo, hallo. Ah, mä anteeksi, mä en kuule. Kenen nimensä sanoit? No joo, eli musiikkimaku on melko laaja. Metal, heviä ja rockia enimmäkseen, mutta drogeja tulee kuunneltua ja tuon musiikkia ja kaikkea, mikä on hyvää. Oikeastaan rumpuja on soittanut kymmenisen vuotta, tosin se harrastus on vähän jäänyt. Ja ö, kotimaisia ja ulkomaalaisia pikkubändejä tulee metsästeltyä. Sen, että ne on niin mun tämmöstä niin kutsuttua erikoisalaa. Kyllä, kyllä. Henrik, kyllä. Mitäs Henrik, mitäs Henrik kuuntelee? Minä kuuntelen oikeastaan sanoisinko mielenkiintoista musiikkia, että mulla on, mulla on aika tärkeää, että että Musiikissa on ainakin jotain kokeellista, että se ei ole, se ei ole ihan sitä perus, vaikka joskus tulee kuunneltua, joskus on hauska kuunnella ihan niin, kuin, niin perusmusaa, kuin, kun ikinä vaan lähtee, mutta, mutta tulee kuunneltua paljon, no Proge oli mulle se ykkösjuttu silloin, kun mä aloitin, aloin oikeasti musaa kuuntelemaan ja sen jälkeen on sitten laajentunut muihinkin vähän kokeellisempiin systeemeihin, tämmöinen ambient henkinen konemusa, ei, ei niinkään tanssimusa, mutta mutta niin tyyliin Tangerine Dream, Kraftwerk ja tällaiset menee mukavasti ja no kaikkein tyy tyypillisimmät ja olen olen koulutukseltani siis äänittäjä, miksaaja, joten on tullut kaikenlaista puliveivattua ja, ja olen, osaan, osaan soittaa kaikkia perussoittimia auttavasti, mutta en, en ole mitään instrumenttia oikeastaan sille ylä, toisten yläpuolelle nostanut. Kyllä, kyllä. Kuinka sitten Ruotsin maala? Onko Appa, appa suosittua vai, vai ei Juhan mielestä? No ei, ei ole kyllä Appa tullut kuunneltua sitten Waterloo varmankaan, mutta tuota, ja sekin olisi olla joskus silloin ennen kuin mä synnyin, mutta. Öö, tuota, minun musiikkimaku on ehkä lähtenyt liikkeelle jostain hevimetallista ja, ja sen kaltaisesta, mutta sitten se on liikkunut tuolta ehkä prokeen kautta alternatiiveen ja, ja ehkä semmoiseen rockiin ja metalliin. Ja, mutta aika paljon pätee myös samaa, että kuuntelen kyllä mielenkiintoista musiikkia. Ei, ei se musiikki tyylillä nyt sinänsä välttämättä ole niin paljon merkitystä. Että melkein kaikki musiikki tyylit, tai melkein kaikista musiikki tyylistä olen ehkä löytänyt jotain hyvääkin. No, itse tähän loppuun varmaan voisin, että hyvin laajasti, eli tota, tällä hetkellä on aika pitkälti proge painottajasta sitten siihen pikkusen tota, ehkä hard rockia yhdistettynä omassa bändissäni soittelen, tai bändissä soittelen sellaista, niin se on varmaan sitten tossa no, mutta itse voin ihan täysin myöntää, että kuuntelen myös klassista muuta, Käyn aktiivisesti konserteissa, konserteissa ynnä muuta, että sieltä, sieltä olen ainakin, ainakin joitain ideoita omaan musiikkiini niin ainakin saanut. Ainakin. Ja sitten tuota varmaan tämmöisiä aha on ollut Pink Floyd ja, mm, ja mm, sitten ehkä vähän tuommoista raskaampaa, niin Deep Purple on ollut ainakin itsellä aika suuri vaikuttaja Cheppeliin ynnä muuta. Tällaista aika laajasti kuitenkin. Oletko ollut kuuden tunnin oopperassa? Kuuden tunnin oopperaa en ole koskaan käynyt, mutta kahden tunnin oopperan olen käynyt kuuntelemassa. Minä olen katsonut, käynyt katsomassa kuuden tunnin oopperaa, joten minä voitan. <lacht> kyllä, kyllä. No mä oon sitten varmaan toisena siinä, että mä olen käynyt kolmen tunnin oopperan. se oli jotain noin kolme tuntia, sanotaan plus väljä. No, kuinka monta on käynyt kuuntelemassa. No. Laurille päin on aika hyvät latenssit ilmeisesti. Mä oon käynyt katselemassa kolme ja puolen tunnin oopperana. No, kuinka moni on käynyt kuuntelemassa poliisisoittokuntaa ja heiltä kahden ja puolen tunnin konsertin? Soittokunnat on jäänyt vähemmälle, mutta brassimusiikkia on tullut käytyä kuuntelemassa jonkun verrankin. Mutta jatketaan tätä listaa eteenpäin, mitä ei oikeasti ole. Että tästä voitaisiin vetää käänteessä järjestyksessä, että mikä on ollut suurin aha elämys musiikissa? Eli Juha. Jaha, aha elämys siis ihan noin niinku koko elämän aikainen aha elämys musiikissa. Tuota, tuota. En tiedä, onko mulla mitään niin suurta aha elämystä tullut musiikista, että olisi niinku noussut aivan täysin niinku muista erilleen, mutta kyllä mä olen aika kova Pink Floyd tikkari on myös ollut ja ja, ja ehkä tuo sano tosta viime vuosien niin Pink Floydin tämä Tämä Live at Pompeji, plus sitten aika lähes sama, sama tuota esityslevyllä, eli tuo Ummakuman ensimmäinen levy, eli tämä ei-studio-levy, -E vaan live-levy, niin ne oli kyllä aika suuri elämys tuossa joku vuosi sitten. Kyllä, kyllä. Entäs Henrik? Niitä on ollut aika monta, koska mulla on samalla tavalla niin kuin joku tässä hehkutti, että kyllä mulla niin kun jokaisesta gendrestä melkein löytyy jotain, mikä innostaa ja sitten, sitten niitä tulee aina asteittain näitä uusia aha-elämyksiä koko ajan tietysti ikävä kyllä har, harvemmalla tahdilla, mutta joskus, joskus vielä nykyäänkin ehkä näin niin kun Elämäni suurin aha-elämys ei niinkään liity mihinkään yksittäiseen yhtyeeseen tai semmoiseen, vaan se oli ehkä silloin kun olin kohan, hän olisi ollut 12-13, kun tajusin, että hetkinen, että levyt on sellaisia asioita, joita minäkin saan ostaa ja omistaa, että, että tämä ei olekaan mikään aikuisten etuoikeus ja sitten siitä lähtien on tullut aika paljon levyjä ostettua, niin, niin se on ehkä semmoinen isoin Yle yleismusiikillinen elämys. Entä Laurilla, onko, onko, liittyykö jotenkin näihin pikkupändeihin tai muuhun? No, saralla on tullut yllättävän paljon kun on kanssa useamman vuoden seurailun niin Jokusia ahaa-elämyksiä. Erityisesti nyt viime vuosina se on herättänyt pikkupändeissä tietä ahaa-elämystä, vaikka yhtä olisi kuinka tuntematon, niin laadullinen, siis tuollaan niin kuin ja ihan sävellyspuolellakin, niin taso on noussut viime, muutaman viime vuoden aikana yllättävän paljon. Kyllä, kyllä. Entäs, Entäs sitten er Erki? No, mullakaan ei ehkä ole sillä mitään tiettyä. Että no Henrik puhui että kun alkoi itse levyjä niin minullahan se sitten alkoi ehkä 12-vuotiaana ja siitä eteenpäin on sitten eksponentiaalisesti noussut levyjen määrä. Se voisi olla silleen ehkä yleismusiikillisesti sanottuna, mutta jos tällä tavalla, että itse rupea musiikkia tekemään, niin se on vaikka enää Rolling Stonesia kuuntelen 2003 vuonna näin Viippuhylypaikalta äh, Olympiastadionalta Keith Richardsen, ja se oli vaan jotain semmoista, että sen jälkeen pyysin äidin akustista lainaa, rupesin käymään gitaratunneilla, ja sen jälkeen se oli siis se oli esällä, ja sitten Jolleiseksi toivon oman kitaran ja sit siitä se sitten nähtiin. Näin olen iloisesti kasvanut yhteen kitaranin kanssa. Kyllä, kyllä. No itsellä varmaan eipä itselläkään mitään ihmeempää niin kuin suurta merkkipaalualle, mutta varmaan tota, suurimpia oli silleen, että kun tutustuin setäni kautta, Nykyisen hyvään ystävääni niin Jartse Tuomiseen, joka soittelee sitten ihan ammatikseen kitaraa tuolla Amerikan maalla, niin se oli varmaan sille, että kun sen eka kertaa tapas ja sitten kun kuuli, kun hän soittiin niin se oli silleen, kun aijaa, toltakseni kun kuulostaa, kun ammattilainen soittaja on siinä pari metrin päässä. Että se oli varmaan seitsemän, semmoinen kymmenisen vuotta, niin se oli aika kova ahaa elämys. Ja, ja sitten se, tässä viime päivinä, viime päivinä tota, varmaan olen, jos olette kuulleet tarro niin siinä mainitsinkin, että lainsin kirjastosta nuotit kimalaisen lentoon. Ja, ja sitten lentoa, kun katselin vähän, katselin hän, että kuinka ihmiset tuota ovat soittaneet, soittaneet niin, niin Torvella niin, soitti niin, YouTubessa yksi, yksi Jannusen, jannusen aivan sairaan ja nopeasti, niin se oli varmaan, että tämä, otetaan se nyt vaikka sitten tämmöiseksi viimeaikaiseksi. Aha elämykseksi Tähän ei varmaan kenelläkään lisättävä. Laita linkki videosta. Mä voisin, mä voisin lisätä näihin aha OH elämyksiin tällaisen mielenkiintoisen. Mä en tiedä netissä joskus tämmöiseen nettilevyyhtiöön Householdware, jossa tota noin niin, julkaistaan levyjä, joissa kaikki Menneiset instrumentit on. Siis siinä, näiden levyjen töstämisessä käytetään lähinnä niin kuin kaikkea mitä kotoa löytyy. jääkaappia, pesukoneita, pyykinkuivaustelineitä ja kaikkea muuta mahdollista erikoista. Siinä on kokeellista ainakin omasta mielestäni aika niin kuin parhaimmillaan, Vai kuinka? Riippuu siitä, tekeekö hyviä biisejä. Mun, mun yksi suosikkiyhtiöitäni, Ainz Noi on, on siitä juuri hämmästyttävää, että nehän, nehän ovat tavallaan tällaisen ajattelun pioneereja, että hakataan metallipalikoita vastakkain ja katsotaan, mitä, mitä tapahtuu Ja aluksi se kuulostikin juuri niin karseelta kuin mitä voi olettaa, mutta vuosien varrella sitten on sitten tekemään... Metallin, metallikalikoiden yhteenhakkaamisesta kaunista musiikkia mun mielestä. Se on, se on niin kunnioitettavaa, koska se, se niin kuin, siis mikään ei ole niin ärsyttävää kuin laiskakokeellinen musa, joka on just semmoista, että hei mä otan tästä tämän pesukoneen koto, tai mä hakkaan sitä tällä moukarilla, ja hei kat, kuunnelkaa, tässä on hyvää musaa. Vaan, vaan kyllä, kyllä siihen myös täytyy liittyä se, että siinä on sitten joku pointti siinä, että minkä takia sä hakkaat moukarilla. Tätä, tätä pesukonetta. Se voi olla ihan hauska juttu kuriositeettina aluksi ihan, jos ei itsessään, mutta sitten siitä pitää löytyä myöskin joku näkemys. Kyllä, kyllä. Mm, tai äänittää parittelua ja laittaa sitä nauhalle. No, näitä esimerkkihän kyllä löytyy ihan ilman Mutta voitaisiin Uudella, ottaa mutta ensimmäinen niin varsinainen aihe ja listalla olisi remasteroidut ]と思います. levyt ja ennen julkaisemattomat bonusbiisit. Niin, niin Erkki, haluatko sinä vaikka kertoa, kertoa tästä? Muistaakseni sinä, sinä laitoit tätä, tätä että mikä tässä oli se, se pointti? pointti? Niin, no siis tää on nyt tullut öö, sanotaan, että viimeisen kymmenen vuoden sisällä. Tällainen, että niin tehdään vanhoista levyistä remasteroitu versio, ahdata ne täyteen bonusbiisejä, mikä on ää, tietyllä tavalla haitallista itse sille albumin, niin albumin kokonaisuudelle, varsinkin jos CD on siinä on ensi se albumi, sitten alkaa suoraan ilman mitään taukoa ne bonusbiisit soimaan, joskus bonusbiisejä on enemmän kappaleet kuin sillä alkuperäisellä albumilla ja <köhön> niin no siis tää on hyvin paljon muistuttaa rahastusta ja etenkin semmoinen, että julkaistaan ensin uusilu. 19.90 maksaa se normiversio, sitten siinä on vieressä 23.90 sellainen versio, jossa on kaksi uutta viisiä, taas kaksi lisäbiisiä, ja sitten näitä pidennettyjä versioita joistakin kappaleista. Ja itseäni harmitti se aika paljon, kun tämä The Hoon Endless Wire-levy julkaistiin 2006 ja siitä julkaistiin sitten semmoinen versio, jossa on ää, omasta mielestäni kahdesta levyyn parhaimmista kappaleista semmoiset pidennetyt versiot ja sitä ei sitten kuitenkaan, sitä ei mistään saanut sitä levyä ja sitten ää, oikeastaan siinä ei ollut mitään muuta eroa siihen ää, normipainokseen kuin nämä kaksi erikosviisiä. Mitkä on nyt muuten, huomasin vasta, että vinyliversiossa ne kyllä ovat siellä sitten, että ne ovat siellä levyn lopussa, mutta ovat kuitenkin. Se on, toi remasterointi on sinänsä ihan, ihan saattaa olla hyväkin asia. Esimerkiksi mielenkiintoista oli kuulla, kun olin Finvoxilla masteroimassa. Yhtä levyprojektia kerran ja, ja juttelin sitten Masterojan kanssa siellä, niin, niin si, silloin kun CD oli uusi formaatti, niin useinhan ihmiset sanoivat, että no siinä on niin paljon ohuempi ja kolkoompi soundi kuin vinyylissä. Tämä, tämä kuulostaa ihan paskalta ja, ja syy, iso syy siihen oli se, että ensimmäiset CD-levyt kuulostikin siltä, paljon huonommalta johtuen siitä, että koska ajateltiin, että tämä on nyt tämä digitaalinen uusi, uusi formaatti, niin, niin ei tätä pidä millään, millään analogivehkeillä mennä pilaamaan. Ja, ja siis siihen aikaan vielä. Ja itse asiassa yllättävän paljon nykyäänkin masterointi tehdään analogi välineillä, niin ajateltiin, että ei tätä voi laittaa noiden, noiden analogisten hilavitkuttimien läpi, ne menee ihan pilalle ja, ja näin ollen sitten jätettiin masterointi kokonaan välistä, eli levyt, joita, joita kuultiin varsinkin siinä vielä 80-luvun puolella, niin eivät olleet masteroituja ja sitten kun näitä, näitä vanhempiakin levyjä julkaistiin uudestaan, niin napattiin vaan vanhat moniraidat ja, ja heitettiin ne suoraan sinne ja, ja jos hyppää yli yhden työvaiheen, niin se on ihan ymmärrettävää, että tulee ohuempaa soundia. Niin siinä mielessä usein tällaiset, jotka on tullut vähän myöhemmin, tällaiset NS-remasterit, jotka vaikka siitä on jo CD-versio, niin, niin ne on vielä ihan perusteltuja, mutta sitten kun niillä ruvetaan heittämään kaiken maailman törkyä siihen perään, vaan sen takia, että, että keräilijät ja yberfanit, joiden on pakko omistaa ihan kaikki, mitä sieltä tulee, niin, niin ne on, niin kuin Erkkikin sanoi, ne on ihan karseita ja mä oon kanssa erityisesti pahastunut aina siitä, jos niitä bonusbiisejä tulee niinku heti sen alkuperäisen levyn päälle. Siinä, mun mielestä on vähän samaa kuin tässä, että nykyään yhtyeiltä tahtoo olla enemmän julkaistuja kokoelmalevyjä kuin levyjä, joissa on alkuperäistä materiaalia. Et, et tarkoitus ei tunnu, että, tunnukaan siltä, että ne enää idea olisikaan tutustuttaa niitä, sitä kautta uusia kuuntelijoita, vaan tarkoitus on, että ne, ne keräilijät ja komple, kompletionistit, jotka, jotka haluavat omistaa sitten kyseisiltä yhtiöltä ihan kaiken, niin ostavat myös sen, ne joka ikisen kokoelman varsinkin jos sinne se yhden bonusbiisin perään. Mm, tota niin nähän koen aika turfiksi. että tota digipäki, eli tämmöiset ns-erikoispainokset, missä on esimerkiksi pahdikanne jos ne julkaistaan samaan aikaan kuin tämä normiversio, niin ne on ihan kivoja, jos siellä on jotain tyyliin bonus DVD tai muuta, mutta sitten just tämmöiset äh, julkaistaan vuoden päästä lövystä uusintapainos, missä on missä on tota, niin kolme aikaisemmin julkaistu viisi, jotka on todennäköisesti julkaistu single B-puolina, niin ne on turhia. Täysin typerää rahastusta. Siis tota, juuri puhuttiin tänään kavereiden kanssa, että esimerkiksi kis niin se on aivan rahastukseksi mennyt. Tosin se on tuotteistanut koko jutun, mutta samaa kannalla on itsekin, että ihan pelkkää... Vaan että kaikki kokoelma ja nämä hemmot juuri ostavat sen, että haluavatko sitten kuitenkaan nämä niin sanotut tosifanit tai ne, jotka kuuntelevat sitä musiikkia ja tykkäävät siitä, niin ostaa jotain kokoelmaa, kun heiltä voi löytyä se niin kotonta ja muutenkin ne kaikki biisit. Ja digimyyntihän myöskin tulee vaikuttaa siihen, että kun sä et tarvii sitä kokoelmalevyä, jossa sä vaan kaikki parhaat biisit, koska sä voit ostaa, ostaa niitä yksitellen. Ja vielä kun usein on, ainakin mun kohdalla on niin, että minä olen hyvin eri mieltä näiden kokoelman kokojen kanssa, mitkä ovat niitä ns. parhaita biisejä. Mutta tästähän niin rahastuksesta on toinen, mikä se itse asiassa lähti kirjoissa oli oli tämmöistä jo pitemmänkin aikaa, mikä ärsytti mua sielläkin jo aivan suunnattomasti, mutta, mutta tätä on nyt tuotu levymarkkinoillekin tätä ajatustapaa, että, että julkaistaan täsmälleen sama levy täsmälleen samolla sisällöillä, mutta esimerkiksi viidellä eri kannella, niin että, niin että pakko ostaa, ostaa sitten, jos on, jos on tämmöinen no, sairaaloinen keräilijä, niin ne on pakko ostaa ne kaikki viisi levyä, että esimerkiksi... ACDCin uusi levy, kun tuli ja olen suuri ACDCin ystävä, niin, niin tota, se, se tuli, olikohan siinä kolmet eri kannet, jotka oli muuten ihan samannäköiset, mutta se ACDC-logo oli eri värinen missä jokaisessa painoksessa. Olin siinä mielessä äh, vähän äh, tällainen tuhlaaja-fani, että kun siitä oli 19 ja 95 hintainen versio ja sitten siinä oli... oli 21 ja 95 euron versioon, niin nostin sen 21 ja 95 euron versioon. En ostanut sen tällaista 50 euron versiota, mutta ostin sen vähän kalliimman version. Mutta, mutta siinä oli tosiaan semmoista, että helkkari raivostuttavaa tommoinen, että, että kun siinä, sinänsä se on rehellistä, että siinä ei teeskenelläkään, että, että olisi kyse mistään muusta, mutta, mutta kyllä se ärsyttää ihan yhtä paljon silti. Miksei niitä kaikkia voi laittaa sinne samaa vihkoa, jos niitä kuvia kerran ylimääräisiä on? Niin, mutta eihän, eihän silloin ihmisten tarvitsisi ostaa niitä viittä erilaista. Se on kyllä totta, mutta siitä se pointti just häviäisi. Minkähän takia minustakaan ei miljonääriä ole tullut? Joo, tässä tota... No niin, Laurilla on kyllä mielenkiintoinen. Tää latenssi tässä. muutenkin olla vähän yhteysongelmia. No juu. Elikkä tu... no. <laughs> <Joo>. <laughs> Tästä ei tunnu mitään. <laughs> tässä. nyt sitten panelisteille tämmösen kysymyksen, että kerevittekö te muita Fani, siis levyä kyllä, mutta entä sitten muut fanituotteet, paidat ja kaikki tällaiset? No, voin vaikka aloittaa. Eli, eli tota, nyt on ollut, ollut pitkään, pitkään niin haaveena, että saisi ostettua omasta, omasta mielestä, on mielestä aivan törkeän hienon Le Zeppelin paidan, semmoinen ruskeamissa. Kitara on tavallaan upotettu sinne, niin sellaisen voisin ostaa, mutta eipä sitä niin kuin kauheasti tule keräiltyä niitä, että enemmän se on tuolla levypuolella kuitenkin. Mä en keräile edes levyjä. Mä, jos yhtiöllä tu, yhtiöllä on ihan paska levy, jossa ei ole yhtään hyvää biisiä, niin vaikka mä kuinka fanittaisin sitä että muuten. Tai no täytyy sanoa, että en mä, en mä silleen niin fanittanut ole koskaan oikeastaan mitään yhtä. Mm. Mutta, mutta en mä osta sitä huonoa levyä. Jos, jos semmonen, semmonen siellä, siellä seassa on, ja siis kyllä mä keikalla jos mä käyn, niin kyllä saattaa olla, että mä ostan sen yhden T-paidan, tai, tai sitten Jeesin konsertissa ostin hauskan avaimen perän, koska se oli hieno, ja jotain tuommoista, mutta mulla ei ole koskaan ollut mikään juttu niin kuin, ö, ylimääräisen tavaran ostaminen, mikä tekee minusta huonon kuvi, kuluttajan, mutta sitä nyt on aika monessa, monessa suhteessa muutenkin, ja... Ja on sinänsä mielenkiintoista, koska levyteollisuus tai no, sanotaan musiikiteollisuus on koko ajan menossa enemmän ja enemmän siihen, että se tuote on oheistuotteet ja konsertit. Konserteissa mä käyn äärimmäisen mielelläni, mutta mä en ole koskaan ymmärtänyt tätä oheistuoteajattelua niin missään. Oli kyse sitten niin musiikista, elokuvasta tai sarjakuvasta tai mistä tahansa. Joo, hyvin samoilla on ittekin tuossa noin, että tota, en, Tota, no jos käyn keikalla, niin sen paidan saatan ostaa, mutta en muuten sitten kyllä. Ja sama levyn kohtaa, että pesaan tässä enrykkiä, että samalla linjalla mennään. Tuota, minun öö, muun tavaran ostaminen taitaa olla sillä linjalla, että tuota, tässä mietin, että onko mulla mitään muuta kuin levyjä, niin tuota, Paitoja taitaa olla muutama. Taitaa löytyä. Ö, Pink Floydin Dark Side of the Moon paita oli, mutta itse asiassa se annoin tässä kirpputorille vähän aikaa sitten, koska se oli niin huonolaatuinen, että se venyi ihan muodottomaksi. Mutta ö, sitten tota, taitaa olla rassin paita ja, ja sitten taitaa olla Mokoman paita. Mokoman paita oli yksi hyvä, hyvä syy jos sen takia, että se oli niin hieno. Mutta mulla on kyllä yleensä kans, olen Henrikin kanssa samoilla linjoilla siinä mielessä, että mulla täytyy olla kyllä että niiden esiin, että täytyy olla hienoja, että, että yleensäkään mitään tilpehöiriä hostana. Että, että se ei pelkästään riitä, että fanita jotain. Että mon, montakaan bändiä mitä on. Esimerkiksi CMX:stä että tykkään kovasti. Ja, tota, ja olen fanittanut kovasti, mutta ei minulla tajalla ole mitään CMX-paitoja tai mitään muutakaan. Sellaista muuta kuin levyjä. Minulla on myös harhaanjohtava Minulla on Dimmu-Borger-paita, vaikka en voi, en voi kyseistä yhtyä, että sietää. Se, se... Minulla on muuten myös TikTok-paita, mutta on <tos> <muuttanut> <tos> no, on se on... No TikTok on sentään TikTok on sentään sympaattinen. Dimu Borgirista ei voi sanoa edes sitä. Se yhtiötoverini ostivat se minulle, minulle Savon linnasta Kirpputorilta eurolla, kun he halusivat minulle ostaa minulle ironisen esiintymispaidan. Niin, niin totta kai minä olen sitten tunnollisesti käyttänyt tätä Dimu borgir paitaa monissa epäsopivissa tilaisuuksissa. Mä voisin minäkin lisätä, että pienenä pikkupoikana minulla oli peritty tota perittyjä. Ainakin Iron Maiden ja Deep Purple ja tota, mahdollisesti jotain muitakin paitoja. Mutta, mutta eipä, eipä nyt sitten muuta. Eikä nykyään kyllä tule tosi vähän mitään tuommoista. Kuin myös mulla levyjä on, on vähenemässä määrin. Mutta. Mulla oli tota pitkään, semmonen, pitkään semmonen traditio, että aina kun... Käyn jossain suuremmalla keikalla, niin sieltä pitää paita ostaa. Ja se oli ihan semmonen niin memento sieltä keijalta, että jos ei ä, muista, millä keikalla on ollut, niin ainakin on paita siitä. Sitten voi kaverille, että, että hei, mä oon käynyt täällä, mutta ä, opiskelijan rahabudjetti on semmoinen, että sille ei kovin paljon paitoja ostella. Niin nyt sitten on jäänyt vähän vähemmälle. Ä, mutta esimerkiksi mä oon kaksi hyvin minulle rakasta keikkapaita, niin muun muassa Bob Dylanin keikkapaidan hajottanut ö, tenniskentällä, massatenniskentän verkon semmoiseen johonkin rautalankkaan. Siihen tarttuja, ja semmoinen 10 senttimetrin halkasijan aukko tuli siihen paitaan, että se ei ollut kivaa. Mutta mm, keräily ehkä silleen, jos paidat jätetään, niin <köhön> mä oon joitakin levyjä ostanut sekä CD-nä että vinyylinä. Ihan vain sen takia, että haluan ää, kokea sen yhden albumin läpikuuntelukokemuksen vinyylimuodossa niin kuin aikanaan 70-luvulla. Mutta muuten oikeastaan ei, en minkäänlaista keräilyä. Ja nyt olen sitäkin yrittänyt vähentää, että olen nyt tehnyt semmoisen lupauksen itselleni ja lompakolleni, että mitään levyä, mikä mulla on nyt CD-nä, niin ennenä osta LP-nä. Elikkä toisen sanottuna on nyt seuraavana LP-listalla sitten tulossa. Minä, minä, minä olen vanhan liiton ihminen, kun minä, minä olen hommannut joitakin levyjä cd jotka minä olen joskus muinoin hankkinut vinyylinä, mutta täytyy sanoa, että mun vinyili, Vinyylivaranto on kovin pieni, koska minulle vinyyli ei ole koskaan ollut mikään juttu. Ylipäänsäkään formaatti ei ole koskaan ollut mikään, mikään juttu sinänsä. Että, että, että tota noin. Onhan se, onhan se joskus, joskus tietysti hilpeää soittaa vinyylilevyä, jossa täytyy kääntää sitä puolta ja, ja niin edespäin. Ja, ja ennen ennen oli, oli sekin kokemustahan muutti. Pitkälti se, se, se, että kuunteliko A vai B puolen ensin, jota ei nykyään CD-aikana saa, mutta, mutta tota, noin muuten mulla ei ole kyllä mitään, mitään harhautunutta nostalgiaa näistä asioista. No itse ostin tuossa noin vuosi sitten yhden vinylisinglen ja senkin ihan sen takia, että oma saksofoniopettaja soittaa kyseisellä singlellä ja Muutenkin se on hyvin keräilyharvinaisuus, niin se oli aivan pakko sitten hommata. Mutta muuten en oikeastaan vinyyleitä hamstraakun. ei kunnon soitinta ole niin. Minun täytyy nyt tässä huomauttaa, että minä olen vinyylien äänen kannattaja, joten minä, olen, minä ostin tuossa jouluna ostin sellaisen vinyylin kuin sen nimi nyt Elephant Nine. Ja se on semmoinen norjalaista, öö, olisiko progejatsia ehkä oikea sanoa. Progefusiojatsia ehkä. Okei, okay, no joo. Jos se on norjalaista, niin eikö se olla kirkonpolttojatsia? <laughs> en usko, en usko. Sen. Ainakin levyn kansi on niin öö, psykeideellinen ja hilpeä, että en usko, että näillä miehillä on kirkonpoltto mielessä. Ainahan sitä nyt nuorella, terveellä miehellä kirkonpoltto mielessä on. Kyllä, kyllä. Mutta siirrytäänkö näihin meidän aika köyhän puoleisiin uutisiin? Vai oliko Laurilla vielä jotain tuohon? Mm. No mä en, mulla on vinyylivarasto. Onkohan se neljän vai viidellin kokonen? Mä en ole vinyyleitä ostellut, kun ei mulla ole soitinta. Tota, mulla on parine. Pienemmän bändin vinyyleitä jonkun verran on tämmöisiä 200 kappaleen painoksia, mistä tänä päivänä maksettaisiin paljon rahaa, mutta muuten vinyylit aika, aika sillä lailla, ei oikein innosta, kun ei niitä pysty kuuntelemaan missään, kun ei tosiaan soittimia on. Sitä paitsi ne kuluu ja muutenkin, ei. No toi, toi ei kyllä pidä siinä mielessä paikkansa, että, että mä vinyli pitää paremmin pysyy paremmin, jos sitä oikein säilytetään, niin kuin esimerkiksi CD. Mutta. Se on, se on vain siinä, että, että siis se, mikä mulla on vinyylissä ja C kasetissa minulla oli samat, sama vastalause niitä vastaan aina oli se, että, että, että formaatti, joka kuluu siitä, että sitä kuuntelee, niin se on huono. Ja vinyli, vaikka sulla olisi kuinka, vaikka sä säilyttäisit sitä kuinka ja vaikka, vaikka sulla olisi kuinka asiallinen neula, niin se kuitenkin väistämättä höylää aina pienen, pienen siivun pois sitä vinyliä joka kerta, kun sä sen neulan siinä, siinä päällä. päällä vedät. Tietysti kyseessä on siis... Häviävän pieni se, mutta sitten kun on 30 vuotta vanhoja vinyyleitä kuunnellut, niin kyllä vaikka ne on asiallisesti hoidettu, niin, niin kyllä niistä ne, ne kulumat kuuluu ja CD-levyhän ei, jos sitä tosiaan jälleen kerran jos sitä oikein, oikein käsittelee, niin, niin semmoista ei ole olla havaittavissa, ellei se sitten tapahdu joskus 90 vuoden päästä, mitä, mitä nykyisin epäillään, mutta Musta tuntuu, että se ei siinä vaiheessa mua enää kauheasti liikuta. Eli vinylin kuuntelijat tai audiofiilit, jotka kuuntelevat vinylejä, eivät ehkä ää, äänenlaadullisesti ää, ilahdu alkuperäispainoksesta, vaikka viittasin Eli Ellei ne ole sitten soittamattomia, mutta luulen, että niistä saisi maksaa aika pirusti. Et, että mutta... Yksi, yksi me on kyllä sellainen, että hän osti aikoinaan, Beatlesin, Sgt. Pepper's Lonely Heart club Bandin aivan tuoreena ja päätti, että hän ei ota tätä edes muoveista pois, että tästä tulee kyllä vielä joskus arvokas. Ja edelleen se siinä iskemättömässä kunnossa on, niin luulen, että kyllä siitä jo jotain saisi. Mitäs muuten, noin, kun nyt julkaistaan nämä, näitä tuota klassikkolevyä siinä 180 ja 200 gramman painoksena, niin onko niissä sitten kuinka suuri se ero niihin tavallisiin. Kyllä sen huomaa siinä vaiheessa, kun muuttoa joutuu tekemään. <tos> mutta tuota, on, niissä on kyllä aika paljon eroa noissa tuota, vinyyleissäkin sillä tavalla, että, että mulla esimerkiksi Pink Floydin ummakumma on, on ihan niinku, ei se nyt varmaan niinku ihan alkuperäispainos on, mutta kuitenkin jostain tuolta 70-luvulta ja se on tosi hyvä kuntoinen ja tosi hyvin kuuluu eikä mitään ongelmia. Toisaalta sitten mulla on taas Esimerkiksi King Grimsonin Grimson, jotain levyjä, ja, ja tota, ne on, ainakin osa niistä on tosi huono, huonolaatuisia. Tai vaikka näyttää, että se viinyöli on tosi hyvälaatuinen, niin se silti surisee ja rätisee tosi pahasti. Mutta kyllä, kello on nyt sen verran, että nyt siirrytään uutispuolelle, elikkä eli aloitetaan tästä järjestyksessä käymään, eli... Eli Yllättävää sinänsä. Taas on jälleen kerran mennyt Jenkeissä levykauppojen nurin. Joo, tämä tota, uutis-linkki, minkä sä laitoit, niin eikö tämä ollut tuo Virgin megastore? Sehän, nehän on mennyt, eikö ne ole mennyt jo aikaa sitten? On tästä varmaan viikko pari aikaa. Kun käsittääkseni, saattaa olla, että ne on nyt konkreettisesti mennyt, mutta kun mä muistan, että tästä on jo puoli vuotta sitten jossain ollut puhetta, että joo, että eiköhän tämä tässä Minä olen kerran käynyt jopa Virgin Megastoreessa ja käytin siellä yli 70 euroa. Minä olen käynyt Virgin Megastoreessa, mutta en muista, missä mä olen käynyt olen Pariisin Champs-elyssä. Siellä löytyy semmoinen Japani-painos David Bowen Space Audit -levystä. Se oli vaan niin hienoa. No Veikkaisin, että olen käynyt juuri samaisessa, samaisessa Parisin Champs-elyssä Virgin Mecastoressa. Minäkin, minäkin olen käynyt nimenomaan si siellä. Ja, ja... No niin. No, noin. Täytyy sanoa, että en kyllä varmaan <hah> ostaa sieltä purin. mitään, mitä. Jotenkin, tai en mä kyllä varmaan ostanut mitään sellaista, mitä ei olisi pienen etsintäpartion kanssa löytänyt Suomestakin, että siinä mielessä en edes, edes käyttänyt tätä tilaisuutta kauheasti, kauheasti hyväksi. Mutta jos on ollut viikon jumissa Pariisissa, niin, niin silloin on kiitollinen mistä tahansa, joka vie huomion pois siitä faktasta, että on Pariisissa. Minä en ole käynyt. Näin Mekastoreissa. En Enkä pari Itse asiassa mä kävin tota sekä, sekä siellä Pariisin puolella, että sitten mentiin Eurostarilla tuonne Lontoisen ja siellä kävin sitten siinä. Ö, onko se Piccadilly Sirkus vai mikä se on? Ö, ja sieltä tota, itse asiassa molemmista löytyy jotain ostettavaa ja Englannin puolelta sitten uh, Pink Floydin uh, Is There Anybody Out there? tämä The Wall live tupla levy. Ja siinä sitten matka meni rattausasti takaisin pariin siinä kuunnellessa sitä. Kyllä, kyllä. Levyistä jatkaessa, niin nyt on oikeastaan aikaisemmin uutisoiti, että Pakarsen levy ja nyt oli sitten, että pete Parkkosen uusi levy on alessa. Niin tästä ajattelin kysästä panelisteilta, että mitä olette mieltä suoraan alellaariin ihan uusi levy. Miltä? artistin näkökulmasta ainakin, niin itseltäni sillä, että no, taas kiva, että musiikkia on tehnyt vuoden ja sitten suoraan alellaan että. Mä voin vakuuttaa sulle, että, että esimerkiksi Pete Parkkosen levyä ei ole tehty vuotta. Että, että siis, kyllähän sä löydät, kyllähän sä löydät, löydät metri makkaraakin 20 senttiä kilolta, että, että tota, noin, Noi tuollaiset levyt tehdään nopeasti, ne tehdään, tehdään vähän niin kuin nykyään tehdään blockbuster-elokuvat silleen, että se kaikki keskittyy siihen ensimmäiseen viikonloppuun ja sitten se homma on ohi, kun ei ketään enää kiinnosta. Niin sama tässä, tässä että yritetään saada sitä, niin kuin kyseessä on bulkkituote ja siis en, en sano tätä edes millään pahalla, välttämättä Pete Parkkoselle en miestä tunneenkaan koskaan, en ottanut koskaan edes. Nähdä, tiedän vaan hämärästi, että taitaa jostain Idolshebosta olla kyse kyllä, tässäkin. Kyllä. Niin, niin, tota, mutta siis kun itse tiedän, miten nämä tällaiset levyt tuotetaan ja kun kyseessä on se, että pistetään joku biisinikkari ö, asialle, että, että tota, no, se tästä ohimennen tehdä 12 biisiä tämmöiselle levylle, että jos parin kuukauden päästä vaikka... Vaikka tullaan hakemaan biisit ja sitten se tekee parissa viikossa ne biisit ja sitten sit varataan hieman studioaikaa ja ne tehdään tosi nopeasti ne, ne levyt ja, ja fuskataan kaikilla mahdollisilla tavoilla, niin sä voit työntää sen sinne alelaariin samalla tavalla just niin kuin sen metrimakkaran tai, tai niin kuin huomaamme, että myöskin näiden isojen blockbuster-elokuvien DVDt menee aika nopeasti sinne, sinne antilan sekalaisia poisto-DVDtä luotikkoon, että, että ihan semmastahan tässä on kyse. Kyllä, kyllä. Se on katso itselle niin vaikea ymmärtää, kun musiikkia ei tehdä rahasta, vaan ihan muusta. Että se on varmaan kaksi kuukautta ja homma pihviä ja laatu on sitten mitään. Että itse en suoraan, mitä olen radiosta kuullut, niin Pete Parkkosen musiikista en itse tykkää, mutta se on taas näitä omia näkökantoja. Itse on, on ollut pari kertaa tekemässä tämmöistä bulkkibiisiä ja se on kyllä aika nopea prosessi. Että, tota, ei, ei, ei, ei, eipä, en, en jää itkemään, eikä varmaan hekään jää itkemään, koska eiköhän siitä on ihan hyvät, hyvät provikat maksettu jo etukäteen. Luultavasti näin. Koska siis tämmöistä, tämmöistä niin kuin justiinsa sen sitähän tehdään nimenomaan rahasta, että yleensä ne tekijätkin on silleen, että no tehdään tässä nyt sitten biisejä, että katsotaan mitä tulee tuntipalkaksi. Istutaan toden... työpäivän ääreen ja ruvetaan voidaan... kirjoittamaan. Niin. Mm. Ja hyvät ideat jätetään sille epämääräisessä tulevaisuudessa tulevalle solo jota luultavasti koskaan ei tuu. Niin. <lacht> No, huippumuusikot sitten vaativat lisää valtaa. Tällaista uutista pyöritellään kans. Eli Radioheadin, Blurin ja Pink Floydin yhtey yhteyden jäsenet ovat perustamassa uutta rock- ja pop-artistien etujärjestöä, kertoo BBC News. Kuulen, ne... että nämä Herrat ainakin tarvii juuri tämmöistä etujärjestöä. Kyllä, kyllä. Siis En tunne tapausta sen tarkemmin, mutta voisin kuvitella, että tässä on kyse siitä, että, että kun RIAA, IFP ja tällaiset, ei, nehän edustaa nimenomaan levyteollisuutta tai teollisuutta, ei niinkään musiikin tekijöitä tai artistia. Siitäkin huolimatta, vaikka ne kuinka kivikovaan niin väittävät tekevänsä, niin, niin tota noin, onhan näitä, jos taas vedetään yhtymäkohtia elokuvaan, niin esimerkiksi öö, tämä Chaplinin ja Mary Pickfordin ja keitäs muita siinä oli United Artist, joka toimi vielä on tehty ihan samalta pohjalta tai perustettiin, niin, niin tässä on varmaan kyse ihan samasta jatkumosta ja sinänsä katsoo nyt Saavatko oikeasti aikaa ja mitä saavat aikaa, mutta saattaa sillä olla hyväkin tehdä. Joo, luultavasti nämä herrat kyllä ei kauheasti etuja puolella, mutta muun muassa aikaisempi, jos kelailee tai vanhoja juttuja kelailee, niin muistaakseni hurriganes ainakin, niin se puolsi Suomessa näitä etuja ainakin menneinä vuosina, vai muistanko aivan väärin? Luultavasti et muista, koska ainakin mä oon muistanut jostakin lukeneeni, että, että Remu ainakin ohjasti tai siis tuota, nuorille muusikoille antoi ohjeita, että ei kannata tulla kusetetuksi. Ja kuulosti sille, että tai sanooko se jopa niin, että sitä oli kusetettu. Kyllähän noita kaikkia. Nykyään, nykyään nuoret artistit alkavat olla kiusallisia levyyhtiöille, koska ne, ne tietää vähän ja ne jopa lukee. Se, mihin ne pistää, pistää nimensä, että esimerkiksi ennenhän oli aina kustannussopimus, oli tämä tää perinteinen kusetuskanava, koska käytännössä se suurimmalle osalle artisteista ei tarkoita yhtään mitään, se, mutta se antaa automaattisesti 30 prosenttia, ei, ei kuin puolet Gramex-tuloista suoraan levyyhtiön tai kustannusyhtiön taskuun, ja sehän on semmoinen, että, että kun näkee levyissä... Varsinkin vanhemmissa melkein aina, että ne on published by ja joku, joku hieno yhtiö siihen päälle, niin se, on vaan, se vaan tarkoittaa sitä, että joku vetää rahoja välistä. Ja, ja sitten oli muistaakseni, muistaakseni tällaistakin, että keikkapalkat niin kohentuivat, että ei ollut silleen, että no, maksetaan keikan jälkeen, että kun on rahaa ja näin edespäin. Että. Siinä muistaakseni, että keikkapalkat maksetaan hyvissä ajoissa. Muuten tosin se ei vieläkään näytä toimivan näköjään, että Frostbite ja, ja tuota, tuota, tuota, tuota, lainatakseni. Riippuu kenen kanssa toimii ja millä diileillä. Aika, Ai Aika esim... mm. esimerkiksi Pink Floydille tai Radioheadille keikkapalkkojen saaminen ei ole koskaan ollut mikään suurempi ongelma ainakaan viimeisiin vuosiin. Voihan se että fliksat tulee aika näppärästi. Mutta sitten tuossa juuri ennen lähetystä, niin hoksasimme, että Jackson hän tai Erkki otti puheeksi, että Michael Jacksonhan on laajentanut nyt tätä keikkakiertuetta. Niin itse en ole tätä paljon ehtinyt lukeskella. laajentu laajentunut on aika huono sana siinä, kun puhutaan edelleen yhden kaupungin konserttisarjasta. Kyllä, siis... Kyseessä on tää, tota, Jacksonin Lontoon putki ja siis käytännössä sitä on vain venytetty yhdellä että alun perin oli tarkoitus heittää kymmenen keikkaa. Nyt on 21 keikkaa luvassa 8. heinäkuuta- ensimmäinen syyskuuta. Kaikki Lontoossa ja Ellen on väärin tulkinnut tätä, niin kaikki on siellä O2-areenalla. No, niin, tästä puhuttiin vähän ennen jaksoa. Voi tulla vähän, no, niin, viimeisille keikoille voi tulla vähän vähemmän ihmisiä kuin ensimmäisille keikoille, vaikka siellä onkin mennyt ö, varaus, ja kaikki muut, näyttänyt eron no, Itse No, itse kyseenalaistan sen, että 21 keikkaa, on okei, onhan Michael niin, tota, aika tunnettu maailmassa, Tälleen näin, mutta riittääkö 20 yhelle? yhdelle? Keikalle niin tupa täyteen ja lontos pelkästään. Niin siis totta kaihan sinne matkustaa, matkustaa jengiä ympäri maailman taatusti, mutta kaikilla ei todellakaan ole edellytyksiä siihen, että, että tota noin, kyllä mä luulen, että ne myydään loppuun joka tapauksessa, koska, koska jos ei sitten. NS-normaalit maksavat asiakkaat, niin sitten ja, ja sitten, sitten varmaan saadaan tyhjiä pois vielä, kun jaetaan vapaa-lippuja yrityksille. Että siinä mielessä kyllä se varmaan, ja siinä mielessä jengiä kyllä riittäisi, jos ottaa huomioon niin kuin maailmanlaajuisen yleisön, mutta, mutta kyllähän se aika naurettava on noin monta, noin monta keikkaa heittää yhdessä paikassa, kun kyseessä ei kuitenkaan ole mikään Las Vegas-show, jossa se juttu on se, että se on yhdessä kaupungissa että mitä se Celine Dion heti, heti, oliko se yli 500 keikkaa Las Vegasissa peräkkäin, että, ja sillä se oli, niin kuin, se oli niin kuin vakituinen show siellä, kun kyse ei kuitenkaan ole siitä, niin, niin saattaa, saattaa olla, että se menee ihan varsin mainiosti, ja, mutta saattaa olla, että, että vähän siinä, ja lähinnä mä voi, Kuvittelisin, että jos itse olisin suuri Michael jackson Funny, jota en voi sanoa olevani, niin, niin kyllä mua ottaisi jos nyt mies vaivautuu 21 keikkaa tekemään, niin voisi sitä nyt vähän niin kuin reisatakin niiden keikkojen kanssa. Mutta hei, kato, ei tarvitse maksaa roudareille eikä millekään tällaisille niin palkkoja, kun kerran saa systeemin, niin sen jälkeen se on siinä niin. Niin, mutta kuvittele vaan, mitä maksaa yhden tilan ison tilan, pitäminen noin pitkän aikaa vuokralla. Se ei ole to mitään halpaa. Onko alustia. nyt sitten kyse kuitenkin siitä, että, että se nimenomaan on vuokrattu Michael Jacksonille sen koko ton ajaksi? Pakkohan se on. Koska miten muuten sä siellä pystyt pitämään niitä kamoja? Niin, mutta siis tarkoitan, että voisinhan se olla silti, että ne purettaisiin välillä ja sitten uudestaan ja näin. Niin, ei, siinä, on se, se, siinä ei olisi mitään järkeä. Mutta tietenkin mä en nyt on varma sanot, sanottiinko tässä, että kuinka pitkään ajan sisällä tätä tapahtui. No siis oli tota 8 heinäkuuta kun ensimmäinen syyskuuta, että on siinä melkein kaksi kuukautta kuitenkin Joo. ja 21 keikkaa, että kyllähän siinä periaatteessa voi olla vaikka semmoinen leg 1 ei 2, jossa jakas kahtia ja siinä välissä jotain muuta mm. Ja se mutta... voi, se voi olla. Mm. Mutta siis kyllä vähän niin ratkaisulta tuntuu tämmöinen vähän niinku teatterityyppinen ratkaisu mm -hmm. että... Te, se, se tietysti ehkä Michael ei halua, halua tuota, omituisten tapojensa Mitten vuoksi kerran. matkustaa ikinä muualle. Niin, ja siis voihan se olla että sinne sitä rakennetaan kanssa niin iso show että sitä on logistisesti ikävää käy ruveta kuljettamaan, mutta nykyään toisaalta kun kaiken maailman showta liikutellaan suht sujuvasti, niin hankala kuvitella, että kyse olisi siitäkään. Että kai se on vaan sitä, että enpä taide jaksaa matkustaa, mikä sinänsä eihän, eihän sitä kenenkään pakko matkustaa tai keikkailla, mutta, mutta onko tuossakaan sitten järkeä niin kuin millään tasolla muuta kuin, että se on hauskaa, en tiedä. Ja mikä siinä, jos se on hauskaa, niin kaikki mukomi. Sehän on sanonut, että nämä on hänen Mä oon hänen jäähyväisensä ja, musiikista ja, ja sinänsä mielenkiintoista, että, että mies, joka ei jos ikävä kyllä saanut aikaan, pitkään, pitkään, pitkään, aikaan yhtään mitään, niin tämmönen, niin kuin, että joo, että onpas tässä 16 vuotta hiljaa ja sitten, sitten tuun takaisin jättämään jäähyväisen, niin jotenkin se ei, se ei sekään ja oikein, oikein konseptuolisesti toi. Kompaki, toi... että siinä mielessä vähän outo kanssius. Niin, But comeback, on come back, joka come on se, yeah. mm. Siis sinänsä mä, mä suhtaudun aina hyvin epäluulolla, kun jotkut sanoo jättävänsä jäähyväiset, Ehkä Michael Jacksonin tapauksessa kyse on keskimääräistä todennäköisempää, mutta yleensä nämä tyypit, on, varsinkin jos ne kiertää enemmän, niin ne on semmoisia, että, että ne on kyllä hyvä, hyvissä aikomuksissa jättäytyä systeemeistä pois, mutta en ne sitten kuitenkaan malta. Kohta ollaan taas niin. Niin, siis Henrik viittaa elämäisesti tähän, että nyt on jäähyväiset ja vuoden päästä tehdään viiden keikan comeback-kiartua jonka jälkeen. Julkaistaan remasteroitu bonus-CD, joka, joka on kokoelma. Ei kun julkaistaan se 25-vuotis-versio nyt siitä Bad-albumista, jossa on taas puolet Black eyed mukana ja uudet versiot ja vaikka mitä. Mm, ja voitaisiin Voi laittaa, laittaa live-albumikin tästä, katoo, kato, että silläkin saada saa raha hyvin. Taatusti ta tulee DVD tuosta setistä, mikä, mikä, mikä siis no, tuossa tapauksessa se on ihan, ihan perusteltua siinä mielessä, että, että tota noin, kyllähän niitä live-showta kannattaakin välillä julkaista, tämä on kuitenkin ollut suht pitkä aika viimeisestä keikasta niin, niin siinä mielessä. Se lähtee, mutta siis jos miettii, niin että esimerkiksi keitä on Suomeen tulossa tai vai oliko, onko jo käynytkin näistä lopettaneista artisteista, niin B.B. King on, on Suomessa tai kävi Suomessa tai no Kertualla joka tapauksessa. Tina Turner jäi eläkkeelle ja oli tässä tai en mä sitäkään ole varma, että oli, oli, tuliko vai menikö, mutta Suomessa kävisi joka tapauksessa ja Phil Collins Piti jää jäää ja kaksi vuotta myöhemmin oli iso, isolla Genesis-stadion kiertueella, että, että, että noin, saa nyt nähä. Niin, jos, siis mä itse asiassa olin tuolla viime BB Kingin keikalla, jossa 81-vuotias oli kiertueen nimi oli Farewell Tour ja nyt sitten se on täällä taas. Ja sehän on kiertänyt maailmaa aika, aika pitkän tomin jo, että se on... Suomessa on ehtinyt näkemään BB Kingin kolme kertaa, että tietysti noin vanhalla miehellä se on ihan ymmärrettävää, että on jää hyväis koska ei tiedä milloin lähtö tulee. En niin no, mä tiedä, onko se sitten tarpeellista, jos on tarkoitus niin pitkään kiertää kuin mahdollista, niin eiköhän se asia tule selväksi siinä vaiheessa, kun henki lähtee, että joo, että ei se, ei se taida enää tulla. No sitten ei varmaan kyllä tule enää. Tai ehkä digitaalisessa muodossa sitten myöhemmin. Niitä odotellisi. Kyllä, onhan Elvis kiertänyt, kiertänyt tuota, kuoleman sen jälkeen muutamaan kertaan. Ja minäkin olen menossa katsomaan Zappa Plays Zappaa. Ja Zappa on ollut kuollut aipa, aikana, aipa. Niin kyllähän näitäkin, näitäkin Kyllä on. Täällä oli kuule kolme Elvistä tässä vähän aikaa sitten. Noniin. Niin, no se, eikö se todista, että, että ei se kuollut, vaan avaruus oli jot sen kaappasi, ja nyt ne on kloonannut sen. Kyllä, se palasi takaisin kotiplaneetalle, niin kuin meni bläkissä sanotaan. No mutta, mutta tässä on mutta nyt on vähän reilu, reilu tunti höpistyy, höpistyy ja voitaisiin laittaa, laittaa kohta, kohta puoliin tätä purkkiin tätä ohjelmaa. Että mutta, otetaanko, otetaanko tähän sitten vaikka... Palautte Palautteet että sitten, sitten jakson kysymys. Joo, kuulostaisi hyvältä. Me on varmaan saatu ensimmäiseen ohjelmaan paljon palautteita. No. No. Itse asiassa on tullut. On, tullu. On, Ää, tota, on. On, naurispajasta tuli tota palautetta, että hieno asia, että tämmöinen äh, kehitettiin Suomeen ja, ja ovat hyvin innoissaan tästä. Ja. Eikös ne halunnut osallistua kans? Kyllä, kyllä, tuota, kyllä. Ainakin, ää, ainakin Virba on ilmoittanut, että haluaisi tulla mukaan panelistiksi. Oletteko ottaneet yhteen? Mä laitoin viestiä eilen sinne päin, että vastausta odotellessa. Joten palautetta on tullut runsaat määrät. Kyllä. <laughs> ja, ja sitä laittaa. laittaa. Kyllä, kyllä. Ja sitähän sitä voi laittaa tänne päin, tänne päin lisää tulemaan ensi jaksoon, Eli elikkä on, on musiikkiviikko Ja sitten on vielä tämä toinen osoite, jonne voi laittaa jaksoteksteihin kommentteja sitten, että tämä musiikkiviikko.blogspot.com, äh, jonka tekstitystä ainakin suhteellisen aktiivisesti hoidan minä. Kyllä, kyllä. Se on... Se on jotenkin delegoitu tuonne Erkin suuntaan. Et ollaan sellaista jakoa tehty, kohdista, että minä hoidan noita, noita arkku.netin, eli musiikkivikku.net, ar niin sitä puolta ja Erkki sitten hoitaa tätä tuota blogspottia. Mutta <köhön> kysymystä. Eli tällä kertaa, kertaa kysymys, mitä mieltä olet bonuskappaleista, bonuskappaleista albumin kylkiäisenä A. Vaihtoehtona on loistava juttu, pakkohankinta. B. Ihan kiva, mutta ei vaikuta ostopäätökseen. C. Voisin elää ilmankin. D. vittu mitä rahastusta. Eli sinne vaan kaikki sankoin joukoin vastaamaan. Tähän mun pitää muuten vielä sanoa tuosta rahastusaiheesta tai bonuskappaleesta yleensä, että nyt on ö, tämä EMI-levyyhtiö jolle Radiohead haistatte pitkät, niin julkaisemassa Radioheadin näistä Emin julkaisemista albumeista semmoset uh, Uber Collector's Editionit, niitä tulee uh, niin kaksi CD-versio ja sitten tulee kaksi cd ja DVD-versio. Ja vaikka mulla on ne kaikki cd niin mä kuitenkin aion ostaa sen ainakin sen Bensin version. Sen takia, koska siinä tulee uh, DVD-llä live-materiaalia, musiikkivideot ja bensin BC en ole vielä ehtinyt iTunesista ostaa. Mutta käytännössä nämä kakkoseedet sitten pitää sisällään kaikki B-puolet, studio ottokakkone Otto Kakkonen ja niin edelleen. Ja no se on rahastusta, sille ei maha mitään. Se on oikein niin kuin, ensin julkaistaan kokoelma-albumi Radiohiltä ja sitten tulee tota vielä nämä albumit uudelleen. Se on oikein mukava, mukavasti levyyhtiö haastetaan niitä takaisin. Kyllä, kyllä. Mutta, mutta eiköhän se, se tältä erää sitten ole tässä. tässä. Eli kiitos, kiitos kaikille, kaikille irkisaljoille, kiitos kaikille, jotka kuuntelitte. Teitä oli maksimissaan kahdeksan siellä niin kuuntelemassa. Ja kiitos kiitos striimi.netillä. Saka tarjosin tämän, ää, olisiko, olisiko tämä nyt sitten jutusteluhetken vaikka, vaikka, meille ja teille. Ja kiitos tietysti kaikille panelisteille. Mutta, kiitos. Podcastit.tv. <tos> antonen.eu, Tutkimiehet.blogspot.com tarulapodcast.arkku.net näin, näin. näin. Mutta, mutta laitetaan, laitetaan tähän loppuun, loppuun. biisi vielä. Sen hain tuohon, jätin niin, TarlaPodcastista soittamatta, soittamatta ihan hän. tätä varten. Se on sen niminen kuin no. Jesse, Jesse Hamilton, Hamilton I love you. Ja, ja lähtee tuosta.